capitolul 16, versetul 30 și 31 Temnicerul i-a scos afară și le-a zis Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și întrebările și răspunsurile noastre trebuie să fie simple, neînclcite, ca să poată și un copil afla adevărul din ele. Pavel și Sila i-au răspuns simplu temnicerului, căci din răspunsul lor viața lui s-a schimbat din temelii. Cineva spunea, îngerul e simplu, diavolul e complicat. Cine vestește simplu mântuirea este un înger al lui Dumnezeu. Cine o vestește în alt fel prin fapte bune, prin împlinirea legii date de Moise sau printr-un program complicat de învățături religioase, acela nu-i trimisul lui Hristos. Calea mântuirii este simplă și dreaptă, numai sufletele nărăvașe și cu idei dinainte formate nu vor să o primiască. Felul cel mai simplu de a ajunge la credință, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, e să crezi. Dacă ți-e greu să crezi, ascultă des lucrurile pe care le ai de crezut, așa în toate privințele. Credința vine din auzirea cuvântului Evangheliei. Credința ia în stăpânire toate făgăduințele lui Dumnezeu. Luther spunea, credința este creatoarea lui Dumnezeu, adică prin credință vezi pe Dumnezeu și gândești despre El. Dumnezeu a creat pe omul care are credință, credința creează noțiunea Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a creat depășește cu mult înțelegerea noastră, El este nu numai ceea ce cunoaștem noi. Dostoevski scria, Cred că nu este nimic mai frumos, mai adânc, mai îmbietor, mai rezonabil, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos, va mai mult decât atât. Dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos este în afara adevărului și că de fapt adevărul este în afara lui Hristos, mai bine aș rămâne atunci cu Hristos decât cu adevărul. Adevărat spune Sfântul Atanasie cel Mare, noi am găsit motivul pogorârii lui a lui Hristos și neascultarea noastră a făcut iubirea de oameni a cuvântului ca Domnul să vină la noi și să se arate între oameni. Pentru că noi am fost pricina întrupării lui și pentru a noastră mântuire s-a lăsat mișcată de iubirea de oameni ca să se sălășluiască într trup omenesc și să se arate în el. Vorbind despre marele rol al credinței în privința mântuirii, Calvin scria... Noi negăm faptul că faptele bune ar avea vreun rol în îndreptățire, însă proclamăm că au un rol absolut în viața celor îndreptățiți. Temnicerul, înainte cu câteva minute de starea lui de vorbă cu Pavel și Sila, voia să se omoare, căci credea că toți cei închiși au fugit. Aspră, în adevăr, era legea romană pentru cei care lăsau să le scape cei închiși. De aceea și slujba și voiau mai bine să moară decât să aibă de a face cu ea. Cât de ciudați sunt oamenii când se tem așa de mult de dreptatea omenească și așa de puțin de dreptatea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, cunoscând asprimea legii romane, a spus temnicerului că nici unul n-a fugit și l-a oprit cu hotărâre să nu se omoare. Atunci ochii temnicerului i s-au deschis și spre dreptatea lui Dumnezeu și s-a îngrozit. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Zice el. Iată una dintre cele mai însemnate întrebări pe care o poate pune omul. Această întrebare a temnicerului a primit un răspuns simplu, dar ca un fulger puternic într-o noapte adâncă. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. În acest răspuns al marelui slujitor al lui Hristos, Pavel, este arătată învățătura mântuirii în întregimea ei. Credința despre care este vorba în acest loc din Scriptură nu înseamnă doar o simplă cunoaștere cu mintea a adevărului că Isus a fost persoană istorică, ci o primire cu inima a ceea ce este El, a învățăturii Lui Mărețe, a jertfei Lui răscumpărătoare și a învierii Lui. Înseamnă o încredere în El ca Mântuitor și ca Domn, ca Cel care poate ierta păcatele, înseamnă o predare totală în brațul Lui. Această credință schimbă pe om, făcându-l o făptură nouă, pentru că ea îl duce la nașterea din nou. Prin această credință te apropii de Dumnezeu, îl vezi și poți gândi despre el. Despre această credință zicea Luther că este creatoarea lui Dumnezeu, adică credința pricepe pe Dumnezeu, Creatorul și Răscumpărătorul. Această credință se adâncește în cunoașterea lui Dumnezeu și poate face pe om nu numai copilul său, ci și împreună lucrător cu Dumnezeu. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Să mai stăruim asupra acestui verset. Mântuirea nu se poate căpătea prin nepăsare. Omul care o dorește să nu mai amâne, ci să primească prin credința și pocăință pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. De mântuirea pe care o dă Dumnezeu omului se leagă cinci lucruri și e de mare însemnătate să le înțelegem. Acestea sunt. Este o mântuire care se ia îndată. Dumnezeu ți-o întinde astăzi, poți să o ai numai decât. Iată că acum e vremea potrivită, iată că acum e ziua mântuirii, scrie la 2 Corinteni 6,2. Nu se găsește niciodată scris mâine în Evanghelia lui Dumnezeu. Mâine poate fi prea târziu, niciodată. Dumnezeu îți întinde acum mântuirea în numele Fiului Său. Este o mântuire slobodă. Slobodă și fără plată ca aerul pe care îl respirăm. Slobodă ca și râul curgător. Cine vrea să ia apa vieții fără plată, această mântuire slobodă care stă la îndemâna păcătosului fără bani și fără plată a costat viața scumpă a mântuitorului dată pe crucea de pe Golgota. Se cerea plata pe deplin și Domnul Isus a plătit în totul plata păcatului. Este o mântuire mare. Da, e mare tot ce stă în legătură cu ea. Un mântuitor mare a împlinit o lucrare mare ca să ne facă parte nouă de mântuire. Iar această mântuire o pot căpăta chiar și cei mai mari păcătoși. Mântuirea cea mai mare a lui Dumnezeu țintește la dezrobirea oamenilor de sub puterea diavolului și la scăparea lor din robia păcatului. Este o mântuire pentru toți. Mântuirea este hotărâtă de Dumnezeu să se dea oricărui om de pe pământ dacă vrea să o primească prin credință. Și este o mântuire veșnică. Să mulțumim Domnului pentru aceasta. Dacă i-ar fi numai pentru un timp, atunci oricare dintre oameni ar trebui să cadă în de veșnică. Dar Domnul Isus Hristos a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Dragul meu, dacă tu nu ești încă mântuit, nu ai primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal prin credință, crede acum în El și vei fi mântuit. Să nu-ți faci multe socoteli și să nu întrebi rațiunea ta stăpânită de păcat când este vorba să crezi căci vei fi împiedicat. Crede întâi și te încrede simplu, ca un copil, și vei vedea lucrarea care se petrece în tine. După aceea vei primi lumină în toate. Domnul să-ți ajute. Amin. Pe câți dintre noi nu ne rușinează temnicerul din Filipii care a primit mântuirea în clipa când Sfântul Apostol Pavel i-a spus să creadă în Domnul Isus, iar el a crezut. Sunt mulți care amână să-și pună întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit și să găsească răspunsul. Tocmai pentru că noi cunoaștem ceva din drumul spre Dumnezeu, amânăm căutarea și primirea mântuirii. Să nu uităm însă că timpul potrivit al lui Dumnezeu este acum. Să nu amânăm dar această îmbiere din partea Domnului, altfel secerișul va trece și noi tot ne vom rămâne. Să venim astăzi și să primim iertarea pe care Domnul Isus Hristos ne-o dă în dar, să ne bucurăm azi de mântuirea care ne-o dă El. Astăzi să-i spunem lui Dumnezeu, da, suntem ai Tăi, Doamne, pentru totdeauna. Crede în Domnul Isus, adică în Isus ca Domn al Tău. Credința adevărată în Domnul Iisus îl face domn cu adevărat în inima credinciosului, îl sfințește ca domn. El stăpânește întreaga ființă a celui ce l-a primit. De fapt, în aceasta este mântuirea. A fi creștin înseamnă a trăi ca Iisus, a avea felul lui. Pentru orice stare grea și pentru orice împrejurare tulbure prin care treci, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. El este mântuitorul nu numai pentru clipa când te-ai predat lui prin credință și pocăință, ci pentru tot timpul călătoriei tale pe pământ. Lui îi place să te mântuiască din orice stare grea, dacă ți ți place să te pocăiești și să te încrezi cu adevărat în el. Mântuirea nu înseamnă un ansamblu de ceremonii, de dogme și de regulamente, este cunoașterea unei persoane, Iisus Hristos, este o legătură între cel care dă viață și cei care o primesc. Iar această legătură este stabilită odată pentru totdeauna la întoarcerea noastră la Dumnezeu. Atunci recunoaștem că suntem păcătoși și acceptăm prin credință mântuirea gratuită oferită de plin prin sângele său vărsat ca să ne șteargă păcatele. Această legătură este întreținută apoi prin Duhul Sfânt care a fost dat creștinului pentru a-i reînnoi pacea lăuntrică, răbdarea, curajul, încrederea, bucuria toate din dragostea personală a Domnului Isus pentru el, iar la dragostea Domnului creștinul răspunde prin dragoste. Departe de a fi o religie de forme și constrângeri, mântuirea se rezumă la a cunoaște harul nespus de mare al Domnului Isus și drepturile pe care El le are asupra vieților noastre. Vei fi mântuit tu și casa ta. Dar nu vreau să mă mulțumesc cu jumătate de făgăduință, spunea Spurgeon, când tu, Doamne, îmi dai una întreagă și îmi vorbești și de familia mea. Mântuiește-i pe toți, te rog fierbinte. Credem noi că familia temnicerului a fost mântuită numai pentru credința lui personală, iar membrii familiei să fi rămas mai departe necredincioși? Oare acesta e felul Domnului Isus de a mântui? Cine gândește așa se află în mare rătăcire. Mântuitorul nostru spune limpede, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aceasta înseamnă a fi mântuit, deci credință personală, hotărâre personală, nimeni nu se poate trata de boală în locul altuia. Dacă așa stau lucrurile cu mântuirea, atunci înțelegem fără greutate și versetul 33, unde spune, a fost botezat îndată el și toți ai lui. Adevărul este lumină, ferice de omul care nu fuge de el, ci îl primește așa cum este. Dar tu l-ai primit? Dacă nu, vrei să-l primești? Crucea greașa ai suferinței spirit, poartă-le prin lumea de amor ți le va schimba Isus cu cri. Cu salve de margarita. Gata fi creștine pentru plu, Foarte pașnic jugul pe grumă. Gata fi creștine pentru. Ca să mori cum ai trăit vitea. Gata, fi creștine pentru rug, Ca să mori cum ai trăit vitea. Totdeauna pentru slujbă Pe Hristos l ai slăvit, model, Vâlvă ta focului nestin, Umple-ți inima cu sfântul zel, Gata fi creștine pentru plu. Foarte spașnic jugul pe gruman. Gata fi creștine pentru rul. Ca să mori cum ai trăit-o. Gata fi creștine pentru rul ca să mori cum ai trăit Versetul 32 Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Sfinții slujitori ai lui Hristos, Pavel și Sila, au propovăduit temnicerului și celor din casa lui cuvântul Domnului, nu cuvântul lor sau cuvântul unor oameni, sau cuvântul tradiției. Să învățăm și noi acest mare adevăr, adică să nu învățăm pe semenii noștri cuvintele noastre, sau ale altor oameni, sau ale unor grupări religioase, sau ale tradiției, căci fiecare grupare religioasă are tradiția ei, datinile ei, felul ei de a fi, ci să mărturisim simplu, limpede și cu putere cuvântul scris al lui Dumnezeu. Numai așa suntem slujitorii lui Dumnezeu, numai așa slujim la mântuirea semenilor noștri. Vechii scriitori creștini, Sfinții Părinți, au pornit totdeauna de la Sfânta Scriptură în învățăturile pe care le dădeau altora. Ei au interpretat Scriptura, nu tradiția. Cărțile scrise de ei au fost Scripturile Sfinte explicate, niciodată n-au comentat tradiția, adică lucruri nescrise de Sfinții Apostoli. Sfântul Atanasie cel Mare în secolul patru scria Noi ne ținem cu îndrăzneală de dreapta credință pe temeiul dumnezeieștilor scripturi punând-o ca un sfeșnic în candelabru. Fericitul Augustin și el tot în secolul IV a scris Eram neputincioși să aflăm curațiunea limpe de adevărul și de aceea avem nevoie de autoritatea Sfintelor Scripturi. Tu, Doamne, nu ai fi acordat în niciun mod o autoritate atât de mare scripturii dacă nu ai fi voit ca prin ea să ți se creadă ție și prin ea să fii căutat. Jean Calvin a scris și el, adevărul este scutit de orice îndoială, pentru că fără alte ajutoare se poate susține singur. Cât de proprie îi este scripturii această virtute, reiese din faptul că din toate scrierile omenești, oricât ar fi depotrivite și de aranjate, nu există nici una care să aibă atâta putere de emoționare ca ea. Sunt mai multe motive foarte clare pentru care maestatea și demnitatea Scripturii nu numai că pot întări inimile credincioșilor, dar le pot și menține puternice împotriva răutății calomniatorilor. Darby a scris, numai umblând cu Dumnezeu putem gusta toată dulceața acestui cuvânt și să ne hrănim cu el. Psalmistul se rugă astfel, psalmul 119 cu 18, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Inteligența omenească poate să vadă în Biblie o culegere remarcabilă și orice om sincer va trebui să recunoască puternicul interes pentru cărțile istorice, înălțimea gândurilor din cărțile poetice și morale, frumusețea sublimă a istoriei Domnului Isus, forța raționamentului unui apostol Pavel. Dar a rămâne aici ar fi fără mare folos. Ochii deschiși sunt ochii credinței, ei descoperă minunile divine. Biblia nu este numai un document omenesc, o oglindă a omenirii mai expresivă ca oricare altă lucrare literară. Ea este expresia Dumnezeului Celui Viu care se revelează. Ni-l arată deschis în tot ce a făcut pentru creațiune și omenire, pentru creatura privilegiată care s-a pierdut și pe care Dumnezeu vrea să o salveze. Ne spune despre sfințenia sa, despre neprihănirea sa, dar și despre harul venit prin fiul său întrupat, ceea ce lucrurile create nu pot să ne descopere. Biblia ne învață că El este lumină și dragoste. După ce Sfântul Apostol Pavel a spus temnicerului că prin credința în Domnul Isus se ajunge la mântuire și că El, dacă crede, este mântuit cu toată casa Lui, a început să vestească cuvântul Domnului Cuvântul prin care se ajunge la credință și prin credință la mântuire. Deci n-au fost mântuiți cei din casa temnicerului, fi și fiice, rob și roabe, decât după ce li s-a vestit cuvântul mântuirii și în urma primirii acestui cuvânt au crezut în Domnul Isus, care le-a dat mântuirea pe baza credinței personale a fiecărui ascultător. Dacă ar fi fost în casa temnicerului prunci, în leagăn, ar fi putut aceștia să asculte cuvântul propovăduit? Logica credinței spune nu. Dumnezeu nu cere omului ce nu poate să dea, nu cere pruncului din leagăn să înțeleagă adevărurile Evangheliei și, înțelegându-le, să ajungă la credință care duce la mântuire. Pruncii din leagăn și chiar copiii mai mari, până ajung la vârsta când pot primi cuvântul, au soarta părinților. Așa spune cuvântul scris al lui Dumnezeu în 1 Corinteni 7 cu 14. Domnul Isus propovăduia Evanghelia numai la cei care aveau urechi de auzit, care puteau și voiau să audă, și nici de cum pruncilor care stăteau la sânul mamelor. Temnicerul n-a fost mântuit în clipa când Pavel și Sila i-au spus «Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit», ci prin aceste vorbe i-au arătat doar felul cum se primește mântuirea, apoi i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Întâi trebuie să fie lămurit omul, apoi, în chip liber, ia hotărârea pe care el o socotește bună. Mântuirea se dă numai celor care cred în Domnul Isus, în jertfa lui răscumpărătoare și care se pocăiesc de viața lor păcătoasă trăită până în clipa aceea. Dumnezeu nu are mai multe căi ale mântuirii, ci numai una, cea arătată în cuvântul lui scris. Ferice de cine o primește așa cum este. Cuvântul Domnului trebuie vestit tuturor categoriilor de oameni care pot să-l priceapă, începând de la cei tineri și până la cei mai înaintați în vârstă. Fiecare își ia din acest sfânt cuvânt ceea ce are nevoie.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 Crucea Grea. Crucea Grea și ai Spini, poartele prin lumea de amor. V-a schimbat cu crin și cu salve de mărgărit. Gata fi creștine pentru plut. Poarte pașnic jugul pe grumă. Gata fi creștine pentru. Ca să mori cum ai trăit vitea. Gata fii creștine pentru rug, Ca să mori cum ai trăit vitea. Totdeauna pentru slujbă De Hristos să l ai slăvit, model, focul focului nestin, Un ți inima cu Sfântul Zeu. Gata fi creștine pentru plu. Poarteți pașnic jugul pe gruman. Gata fi creștine pentru rul. Ca să mori cum ai trăit mitiam. Gata fi creștine pentru rul. Ca să mori cum mai trăit, vitea ori. Nu cu aur ești răscumpărat, Ci cu sângele rești vie, Mergi pe calea lui curat. Sufletul păstrându sub pe gata fi creștine pentru plu, Poarte pașnic jugul pe grumă gata fi creștine pe Ca să mori cum ai trăit viteoz, Gata fi creștine Petru râu. Ca să mori cum ai trăit viteaz. Nu privi cu scârbă spre puș. Nu-ți dori o floare sub călcări. Cât ar fi de greu altă urcuș, nu uita de cel ce a mers întâi. Gata fi creștine pentru plug, poartă pașnic jugul pe gruma. Gata fi creștine pentru râu. Ca să mori cum ai trăit viețuial. Gata fi creștine pentru râu. Ca să mori cum ai trăit viețuial.